Середні віки У середні віки відбувався процес формування європейських держав, установлення їх кордонів. Правителі прагнули розширити та зміцнити свої володіння. Географічні відкриття, зроблені воєними і купцями, прискорювали освоєння нових земель або встановлення нових взаємовигідних торгівельних зв'язків. Відкриття вікінгів Ісландія Наприкінці першого тисячоліття нашої ери чисельність населення Європи стрімко зростала. Скандинавам, які мешкали на півночі Європи, не вистачало придатних для ведення сільського господарства земель, а наявні ґрунти швидко виснажувалися. Деякі з варягів, а саме так називали скандинавів на Русі у 9-11 століттях – звернулися до розбійного морського промислу, стали вікінгами. Грабіжницькі набіги вікінгів, їх ще часто називали норманами, тобто північні люди, викликали страх у жителів Британії, Ірландії та прибережних країн північної та західної Європи. Зброєю вікінгів були мечі, бойові сокири, лук і стріли. Уперше вікінги виявили острів, що пізніше дістав назву Ісландія у 867 році, коли один із ватажків Наддот із дружиною повертався з Норвегії у свої володіння на Фарерських островах. Шторм відкинув його судно далеко на північний захід, де він побачив удалені скелясту землю із засніженими горами. Коли наприкінці 9 століття норвежці на чолі Гардара висадилися на цей острів, він уже не був безлюдним, але місцеві племена невдовзі пішли звідти. Охочі до бійки вікінги, які заселили Ісландію, не дуже церемонилися під час з'ясування стосунків. Тому, щоб вони не повбивали один одного, були введені досить суворі закони. Скандинавськими країнами називають п'ять країн Північно-Західної Європи – Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію Ісландію. Скандинави здавна були вправними та безстрашними моряками –